Могилі Богданові. Лицар тут лежить, братчики, Глухо промовив Сірко. Лицар землі української. Може й кошовим би добрим став Мені на заміну, та не судилося. Згубила Богданка чужа жадоба багатства І зрада люта поховавши разом з ним і таємницю батька нашого хмеля. Та не твоя це провина, синку. Хай земля тобі буде пухом, козаче, милий. Помолилися запорожці в церкві за упокій Богданової душі, та й поїхали, а з цієї пори пішла по селах чутка про скарб гетьманський, і козацьке прокляття. Бо ті, хто намагався знайти його, божеволіли або зникали назавжди в лісі. 1998 рік. На заклятий став, брати вибралися аж другого дня. Спочатку бігли підтюбцем, весело перемовляючись, але тільки, но підійшли до галявини як раптом їх пойняв якийсь дивний страх, і заступи здалися непомірним вантажем. «Слухай, щось мені теє, неспокійно якось», – промимрив Сашко. «Ще й сонце не зайшло, а здається, щось ніби гомонить навкруги. Мабуть тому, що ми із заступами прийшли. Чи тобі переляк вилити?» – пирхнув Славко. Нечиста сила тільки опівночі з'являється. Хіба забув? Отож, не малий дурниць, та копай швидше. Хлопці викопали біля дуба глибоченьку яму, метрів зодва, але скарбу і сліду не було. Захекалися, сіли перепочити. «Казав же тобі Сашко, що копати під дубом марна справа», – буркотів брат. «Так ти хіба послухаєш?» «Під валуном треба». «Та як ми його з місця зрушимо?» – скривився Сашко. «Я ж не Шварценеггер, дорослих звати треба». «Так вони тільки посміються, все село пальцями тицятиме. Ще чого бракувало?» «Та не треба нам дорослих, ми просто підкопаємося» запропонував брат, приміряючись до каменя. «Давай з того боку, де розгребли, повністю відчистимо камінь у бік і відкотиться». Захопившись, хлопці працювали, мов не самовиті, зрідка відпочиваючи, і не помітили, як почало сутеніти. Отямились тільки тоді, коли стали погано бачити яму і заніміли. Оце так попалися. Ну, брате, аж заклацав зубами сашку, тут нам і Смерть, чи що? Казав же тобі, не можна сюди із заступами йти. От і має мати все. світла, за світла. Та замовкни крикнув Славко, озираючись. «Козак ти чи ні? А ще побратимом називатися хотів. Тепер вже або пан, або пропав. Копаймо!» Хлопці налягли як слід і чи то з переляку, чи то зі старань швидко завершили роботу. Валун похитнувся і важко відкотився вбік, аж земля задвехтіла Брати ледве встигли відскочити. Ахай хай йому грець!» – сплюнув Славко. «Ще трохи і придавило б до бісової матері». «Та не лайся ти!» – смикнув його брат. «Проти ночі біса згадуєш, ще з'явиться. Давай краще багаття розкладемо, доки ще щось видно». «Може, хай уже зранку», – нерішуче протяг Славко, «бо тут і власного носа не побачиш не те, що скарбу». «Боїшся?» – примружився Сашко. «Теж мені сміливець, а ще мене під'юджував. Смолоскип зробимо згілок, і все видно буде. Сірники є?» Хлопці завзято працювали, але поступово разом з темрявою зростав і моторошний страх, який уже не могли пересилити ні жарти, ні голосні розмови. Не можу я, брате. Перший не витримав Сашко. Хай він западеться той скарб, здоров'я все-таки дорожче. Ходити і трусити головою я не хочу. «Пішли звідси!» «А ще хоробрість свою хотів довести», – дорікнув Славко, витираючи під. «Хіба це хоробрість?» «Одразу тікати!» «І потім ми ж не заради грошей, а просто хочемо подивитися, що там таке, чому загинув той козак, і взагалі, які вони були запорожці».